Nyolcadik fejezet, ahol a nagy titokról végképp lehull a lepe. Természetesen ebben az ügyben még ki kell osztani néhány pofont. Zsül, Oktáv, Midlaton váratlanul találkozik a múltjával és hálátlanat bizonyul hozzá, mint a többi hálátlan bitang férfi. Aztán még egy hullajon aki pompás egészségnek örül. Te, Oktáv! – Mi van, öreg? Valaki jön a hátunk mögött. – Ahogy jöjjön, azért van lába. – De én nem is egy, hanem több ember lépését hallom. – Miért ne hallanád, azért van füled? – Nem marháskodj, mert megdorgálnak. Mit jelent ez? – Az, hogy rotondőrmester fél bennünket. Ha nem tudnád, mi vagyunk a kedvencei. Nem engedett el másképp, csak ha elhozzuk magunkat Tomit, a szenegáli vadászt, meg két társát. Ők majd valahol kint várnak, és ha valami baj van, a segítségünkre jönnek. Egy pillanatra megálltak a mulató előtt, honnan kihallatszott az egyhangú és mégis melodikus arab muzsika. Aztán hirtelen benytottak. Leültek a párnákra és vacsorát rendeltek. Mazru kapó valami húst tette léjük és kesz Hatalmas étvágyjal fogyasztották a húst és a száraz tésztát, mikor befejezték, felhajtottak egy pohár vörösbort, is. minden figyelmüket Zájla felé fordították, aki most lebent ki a függöny mögül elmaradhatatlan kígyójával. A két katona a homályos háttérbe foglalt helyett, mert nem akarta, hogy Zájla idő előtt meglássa őket, különösen Lermiét, akit halottnak tart. Ráér jelentkezni, ha majd megtörtént a leleplezés. És zajla táncolt. Kecsesen és ruganyosan, olykor valami hallatlan finomsággal, olykor ijesztő, vad és darabos mozdulatokkal, mint mindig. François odahajolt oktávhoz. Mikor akarod? Majd, ha visszamegy az öltözőjébe, ott a függöny mögött. Hallgattak és csendesen itták a borukat. Oktáv talán először életébe kicsi idegesnek látszott. Nem értette. A dolog végéhez közeledik, és minden a legnagyobb rendben van. Mi idegesíti tehát? A zene egy váratlan sikoltásszerű akkordtal véget ért, és zajla mélyen meghajolt. Megvárta, míg a taps véget ér, és kígyójától követve visszament a függöny mögé. François oktávra nézett. Megyek. És én? Te még maradj néhány percig, nem történhet semmi bajod? Nem, nem kezdek semmiféle egyéni akcióba, csak a terepet akarom kikémlelni. Ha ketten mennénk, ez feltűnne. Feltápászkodott a párnáról, és lassan dülöngélő léptekkel hátrafelé ment. Nem tűnhetett fel senkinek. Aztán egyszerre eltűnt a függöny mögött. François várt, idegesen szívta cigarettáját, és a függöny felé nézegetett. Homlokán csapok jelentek meg. Végre! A függöny lassan félrehúzódott, és oktáv megjelent a helyiségbe. Lármié megütődve nézte? Mi van ezzel az emberről? Miért ilyen halálosan sápadt? Oktáv végre odaért, szinte lerogyott a párnájára. – Mi az, mi történt? – kérdezte Lármi. – Valami egészen furcsa. Találkoztam a múltammal. – Nem értem. – Én se, de így van. Pokoli dolgok vannak az életben, fiam. – Könyörgöm, ne filozófálj most! – Nem filozófálok. Akarod tudni, hogy kicsoda zajla az állacos démon? – Igen. – Korni, a volt menyasszonyom. Aki miatt itt kell bujkálnom? Ez csak ugyan váratlan volt. Lermié még akkor is lihegett a meglepetéstől, amikor már kint jártak az oázis fái között. Az egyik arab duár felé mentek, ahol Zájla Karni lakott. A nő, anélkül, hogy észrevette volna, hogy követik, nyugodtan bement. Benéztek a duár kis ablakán. Először Lermié. Ketten vannak, jelentette. Ki a másik? Egy férfi. csak te! Ez szenzációs! A férfi izmet bék, a sejk alvezére. Most már oktávis odalépett az ablakhoz. Ő még soha nem látta a béget. Benézett, és sápatan tántorodott hátra. Te! Ez pokoli! Mi történt? Mi az már megint? Ez a meglepetések napja. Itt a másik hulla. Hát ez meg milyen marhaság? Nem marhaság, de ez... Hát én akkor... Miért menekültem? Hiszen én nem is vagyok gyilkos. Tudod te, hogy kicsoda izmet Kicsoda? A koni barátja, a képi bajuszos fiatalember, akit leütöttem, és akiről azt hittem, hogy meghalt. Sokáig csend volt. Oktáv elgondolkodva várakozott. François elment a szenegália mikor visszatértek, Mirlatonnak már kész volt a terve. Egyszerre benyomulunk, revolvereket a kézbe, ha megmozdulnak lőni. És elindultak az ajtó felé. Aztán felcsattant oktáv hangja. Fel a kezekkel! A két ember összekötözött kézzel, dűttől villogó szemmel nézett a katonákra. Izmet bék volt az, aki először magához tért. Kicsit dagadt volt az arca, mert kapott néhány pofot. Hát, maguk nyertek mondta tárgyilagosan. Angol egyetemre jártam, sportember voltam, megtanultam, hogy veszíteni is tudni kell. Hajlandó elmondani, hogy mi történt itt az elátkozott erőd körül? Miért ne? Most már mindegy. Mi hárman csináltuk a dolgot. Koni és én és az áruló káplár. A felkelést akartuk vinni, Az erődöt elfoglalni, mert ostrommal nem lehet a legénységet demoralizálni. Conny mindig ellopta a napi parancsokat. Ebből minden tervet előre tudtunk. És mitől őrültek meg az emberek? Hát, ez egy kicsit ravasz trükk volt, tudom, de akárhol volt a napi parancs, mindenütt ő állt. Megölni? Nem könnyű. Kiderülhet. Esetleg nem is sikerül. Csak egy van, akit nem lehet kihallgatni, a tébolyodott. Egy indiai mérget használtunk. Konni nagyon értett hozzá. Hú, volt lőtte ki az áldozatára. Szolgáljon mentségül, hogy elárulom, az ellenméreg még évek múlva is hat. Sokáig hallgattak. A borzasztó kaland befejeződött. Talán még a szerencsétlen őrülteket is meg lehet menteni. Ha ugyan izmet, még hajlandó elárulni az ellenmérget. Talán, ha futni hagyják. És azért, hogy 19 embert megmentsenek, még érdemes is. A foglyokat a szenegáliak kísérték. Elől oktáv és midlaton haladt. Ha most uh, jutalmul azt mondanák, kezdte Lermié hosszú hallgatás is szorongva, hogy leszerelhetsz, miután nem vagy gyilkos, nyugodtan visszatérhetnél. Ha tehát azt mondanák, akkor... Oktáv mosolyodott. Ne félj semmit, öregem. Nekem nincs semmi keresni valom Londonban. Nem mennék el. Most már mi együtt maradunk. François meg könnyebb Na azért, mondta. Mert nagyon hiányoznám. Tudom, hogy marhasák, hiszen nagy képű disznó vagy. De hát mit csinálja? Megszoktalak.